Tvar je taka. Honorari imenujejo plačilo za napisane povesti, novele, romane, pesmi, drame in tako dalje. Honorar. Beseda zlatimi črkami zapisana. Spoštovanjem izrečena. Sladkostjo mišljena, ki kažeš bednim kraljem pod ubetlehem. Honorari so različni. Veliki ali majhni. Ali pa jih sploh ni. Taki so, da z njimi ne moreš živeti, umreti, pa ravno tako ne, ti škoda bi bilo pustiti to, kar pričakuješ. Res je to, honorar je cilj pisanja. Naj govorijo vsi umetniki, kar hočejo o popolnosti svojih umetnin, o popolnosti in poti k popolnosti. Honorar je vendar sladka beseda. Pot k popolnosti pospešuje edino honorar. Recimo, Ko bi dobil toliko honorarja, da si kupim par dobrih čevljev, bi se lahko pokoril po sivem ljubljanskem blatu. Ker ga pa ne dobim sem, kadar dežuje vedno doma. Lahko bi se tudi obvaroval v če bi imel honorar, da si kupim kruha. A tako ga nimam in zaničujem ljudi. Edino mi je, da nisem debel in neroden. Nekateri pisatelji so tudi polni časti, ne pišejo zaradi honorarja, ampak zaradi umetnosti. Kadar prodajajo pa pravijo, veste, to ni na prodaj da če dobro plačate, no, potem. In zopet je popolnost v tej sladki besedi, ker ti umetnina je popolna šele, kadar dobiš zanjo honorar. Dotleji je manjka poglavitna življenska nijanca, kajti jaz grem z s honorarjem v kavarno ali pokruh ali si popravim čevlje in tako dalje. To je življenska plat. Druga plat je pa eterični fluid. Za tega naj se brigajo drugi. Meni ga res nimaj. Princip je, da stopam od poraza do poraza in preizkušam svojo moč.